Salatu wa salam ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa menwela Allah në falenderojmë Dhe vetëm për ti ndimë dhe fali karkojmë Ne pobërdojmë edhe sonëtën me temën Që kemi filluar me trajtu Disa ja me radhë Në kuadrët e cikli që ka të bëjmë në shembuit e Koranit Të ndrua lezër dhe motra Emi duke trajtuar Shembullin që ka të bëjmë në dikimin e Koranit Dhe kemi thënë se Kyri bërë madhështorë nuk ka kaluar pran një populli nuk ka kaluar në ndonjë kohë që nuk ka lënë gjurmë të vëta të pashlyeshme ne kërkojmë që Kur'anit të ndikon në jetën tonë ne kërkojmë që Kur'ani të lënë gjurmë të dhëura në jetën tonë mirë po si duhet të jetë ky ndikim do çka do të përfshin ky ndikim kemi caktuar në temat e kaluara atëherë kemi folur domethënë çka nuk kupton me ndikimin e Kur'anit normalisht kjo temë është shumë e gjerë Dhe më shpesoj që, insha Allah, në ndër një ras tjetër, të kejmë mundësin që të veqojmë një cikl, të veqa një gjerata që kanë të bëjnë vetëm e Koranin. Realisht për aspektin praktik të përfitimin nga Koranin. Nga se në këtë shambull, ka pasë sërime praktike, po adhe teorike, por shumë ka ato që duhet të i marmë dhe tajtojmë pa tjetër kametur të papërfira, përshka këtë gjërësis dhe pamunësis me i përfitit gjitha në kuadrë të k shërimi për këtë shambullë. Andaj sëtë do të vazhdoj edhe pak më hëndë me këtë shambullë dhe do të jetë një përmbyllje e këti shambulli e që ka të bëj tashmë me frytet e këti ndikimi. Në kemi foljur par rolin e këti ndikimi dhe pasojat e mos ndikimi të Koranit, braktisja Koranit dhe mos trajtimi i duri këti ribri që ka i sil njëriot e pas të kemi kaluar të kpika atetër e kemi volj për fushet e ndikimit ku duhet me ndiku Koranit dhe si duhet me ndiku Koranit e pas taj kemi kaluar dhe të kderësi kaluar që kemi volj për të të se qëfar duhet na me ndërmarë që Koranit me ndiku të kne apo shkacit e ndikimit mirëfil të Koranit të kne dhe atje jemi fokusuar në tri pika kryesora dhe pse ka shumë dhe tjera mirë po jemi fokusuar në tri pika kryesora u kejmë përmendur mëndrimin Allah Gjellalë hu dhe disa pika atyra që kemi folë për tonë e takimin e kaluarë. Sëtë me lene Allah Gjellalë huala dhe të mundurim që kërë një gjerat të jetë edhe nga një aspekt mësim, por edhe përkujtim për neve. Konsideresit kërë një gjerat duhet të shërben si një njësi madhë se praktike nështë që ne në përdishmërin ton mund të masim ndikimin e këti Korani në jetën ton përdishme. Nga se gjurën të Koranit nuk janë të paprekshme, nuk janë të pandishme, nuk është diçka që është aq abstrakte që nuk mund të preketu dhe nuk mund të preket, jo është shumë konkrete, Korani shumë konkretisht, me gjurën të pashryshme, shumë praktike ndikon në jetën ton. Mirë po, si duhet më e mat këndikim dhe ku duhet më kërku këndikim. Që të jenë shënalet e këtij ndikimi kështu më rad, janë disa prej përgjigjeve që do të mundohemi sonte më të i dhënë ato. Në anë të atë ndërlozor, ka shumë shembuj edhe praktik krahas në pikave që nga gjenerata e kaluar e deri tek ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e dhe një të këpëgamberi a nehi sëratu a sëram, që libra të janë të stërmbushura, me shembuj të shumë, të ndryshëm, të lojlojshëm, të ndikimit të këti libri në jetën e njerëzime. Aja që të të fillaj me te është nga frytet e ndikimit të Koranit, dhe më thonë, nëse ne kemi kuptuar rëndësine e kësoj teme, Dhe nëse ne kemi kuptuar fushat e ndikimit të Koranit, dhe kemi kuptuar ne si duhet me ndiku Koranit, qka duhet na me ndërmarë për me ndikuaj, atër nëse këtu këtë i këna parasysh, frytet janë si vjojnë. Nuk kam nevoj të ashtë në vijim me thonë gjithë këtë që pa e thamë dirë më tani. Por e ce e ka këtë hyrje për tja lecu vetës edhe juve në vazhdim pastaj të Termin ndikim Ndikim është këtë aje që kemi thënë Deri më tani Nëse kurani ndikan të këne si duhet Dhe ne i mi përfri në procesin Ndikimit të kurani si duhet I kemi përfri gjitha elementet Atëhera rezultati i parë që me të mund të fillim këtë të gjërat është Rritja e besimit Besimin e allan gjëllewona shtohet Dhe çka më kupton shtimin e këtij besimi, do ta seriojmë ne vihemi inshallah. Allahu subhanehu ve te thot në Kur'an: "Wa idha tulya 'alayhim ayatu zadatuhum imana." E qartë, nuk ka ajet më i qartë dhe më kuptim plot për kët pikë se ky që përmend. "Wa idha tulya 'alayhim ayatu qura'atun ula'zuhun ayatatuna nga ky libër zadatuhum imana." Ju shtohet aty në besimin aty. Katade rahimuhullah e ka dhënë një koment edhe interesant po edhe përgjigjues po edhe drejdhikon kërcënuas lidhur me këtë ratë. Katade është nga dietarët e një udhëtarshëm që fjalët e tij kanë pesh në komentin e Kuranit dhe në përgjigjësinë në çelimet e tij për çështën e Islamit. Çfarë thot Katade rahimuhullah? Sot Lem ju gjallis hadhe l'Quran e ahadun, illa ka me anhu bi ziyaditin e u nukësan. Nuk ndodhë që dokush të ullet prangti Qurani, e që mos të ngritet me njërin nga dy përfundime, ose komu ngrit me shtim, ose komu ngrit me paksim. On e pa mund shma është Qurani, në kontakt me te me të leju ti me qenti indiferent për balti e pa mund shumasht ose shtim ose paksim thot ka dhaun Allahi azzawajal kjo është caktimi Allah që aje ka caktur është i pandrishu shumë nga sa Allahu ka thë al në Quran wa nunezziru minen Qurani ma hua shifaun wa rahmetun lil mu'minin wa la jezidu dhalimina illa khasara Në sunë El-Isra, Allahu Gjellewala thëtë, dhe ne e zbritim këtë kuran, shërim dhe mëshirë për besim tarët, ndërsa për mizurë dhe krimineret është humbje. Nuk lëna Allahu Gjellewala një zonë mesatare, s'ka. Ose, këtë kuran ka me të ngrit, ose me këtë kuran, kime e zbrit. Në më në është e pa mundshme. Përëndajte, nuk është e mundshme me mbet indiferent për ballë fjalët Allahu xhallahu wala. Prandaj frut është ngritja, e kundërta është rënja dhe, dhe zbritja e atën. Gjithashtu i pukaimi rahimullah kur flas për këtë pamundësi të kësaj indiference. Ase po flas për, domthonë, nuk ka mundësi të keni indiferent, nuk ka mundësi të keni gjak ftoft. Nuk lën Kur'ani dinamika ti, ti, e tij, shpjegimi i tij, e gjitha ato që kanë nuk lën me kunit të till. I pukaimi rahimullah thotë Në momentin kur zamrat janë prezente me Kur'anin, ato atëra shohin von i i i i paraqitet von në një vizuale madhështia e Allahut xhallaluhu, i cili është i mshirshëm, i cili është bujor, i cili është i bukur, i cili është i mirë. Gjithë ato ti i sheh në Kur'an duke folë kërna i për Allah dhe ti ashtë njërë të bukur të trejtuara thua e se po e shëftën dhe momentin kur ti e shekët pa tjetër kjo është ndikimi kjo është fryti kjo është ndikimi kur ti e shekët, kur ti e rrinë kjo kur procesi ndikimi zhvillot me sukses si kurse kemi folë dhe një më tani i mënka i mërë e mëllohet atëherë pa tjetër ti kime edasht dhe pa tjetër kime garu metatiret me arrit me i parit e Kaj. Dhe patjetër kimi i shpenzuat të gjitha frymëroriat qiike për t'u ofruar atij dhe për cil i dashur tekaj. A kuptuat ndikimin? Kjo është atë. Do ne lexojmë Kur'anin te para na. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahman Arrahim Malik Yawmid ja Din. Nafton kjo. Pse s'ni rreth së një vargë në, në mënyrë të posa që me e fletë përdu të gjellegjera lehu njëri vargë e lavdran tjetëri e madran tjetëri e lartësan tjetëri e prezentan që si të fuqeshëm, që si së nduas, që si i pushtetëshëm kësi prezentimin pak reshta me gjitha këto gëmërrejnët e është fëtir me gjithë andë i përbalti përshkimit të melekullushëm nuk mund shme bëjtë indiferant dhe ka e bën mirin që me i ushtu dë dhe me ju shtu në shtimi ndajti dhe, dhe me ju shtu ga dishmëria për të sakru keqka ka për Zotën Gjellë e Walla këj është ndikimi ose fryti i pari këti ndikimi pa mundësia me qimë indiferent dhe për diri sa është këtu atërë, ose ngritje ose rënje, të shteshe vetën tonë, gjatë ditës duhet me rizu Koran gjatë ditës duhet me u marë me Koran dhe si për qëndërën ti me frytet e këti kontakti, këti raporti me Koranin. Përndër ne kemi ja pozimet e mjaftushme në Tril Gjerata që ti shpëtojmë rënjes, por që kontakti me Koran tjetë në favorin tonë, në ngritje, për të pas një raport qilësor me fjallën Allah Gjellë dhe Gjellë hu. I cilës, si kurse kemi përmenë, te i kalan dimenzionin e lezimit për të vazhdu pasaj me fushën e tjera që kemi fol të k një gjerata që ka të bëj me fushët të ndikimet. Mi aftën sërin për këtë nëse meditoni dhe vazhdojnë me meditu për këtë e dhe juftojme meditu kërshko një shtëpia të ju ajo ajetet në surën Tëube, kaptinat Tëube 124-125. Juftojë sinëgjërisht me medituar atë këtune ajetet kërshko një shtëpi. Së ka noj për komend, ka noj për meditim dhe ka noj për me prezentu vetën tënde për bollë këtyre fakteve dhe dëvërtetare që i prezentojnë Allah u gjellonë në këtë dy ajetët. Qëka të të Allah u gjellonë apëtë? Qërët të u bërsur e Medinës? E Medinë e Medinë e qëfar ka pasë veçanë që s'ka pasë të meke? Medinë e ka pasë hipokritë, munafika. Tësërët, roli kërësurit t'yre ka qenë në utalë në besimtarët të me thonë sërë kanë zitë pegamerësën me dhënë rukët Allahot ata talëshin sërë kanë zitë pegamerësën për sakrëvist ata talëshin ma dje edhe kur fliti për ndikimin e kurant ata talëshin dhe Allah gjendora përmenë këtë talje dhe pasa ju ja për një të duhur o i dhe ma unë zilet sura tu femin hun kur zbrat dë një sura shikone o i dhe me unë zile suratun sartë të zbrën dhe një kaptin surat femin hum pejtyne nëmonë kër zbët Kurani fillan kategorizimi fillan klasifikimi fillan darja femin hum prejtyre men një kulu eju kum zedet hua hadhi hi imana prejtyne ka që talën dhe thonë kujtja është të i këj imanin sa ta e ka një mëna fikat se Kurani është për shtënë besimit ështëtim dështin të Allah Gjellewana dhe tashma ata talën me këtë dikim Allah Gjellewana thot fa emme ledhine amenu fa zëdetu imanen vë hum jes të pëshirun sa i përket besimtarve sin qem të vërtet atyre Allah u pëthot me të vërtet u shtot besimi talën ju sa të doni këta me të vërtet përforësuan po me këtë kuran vë hum jes të pëshirun dhe krasa ata përgëzojnë me këtë ndikim, përgëzojnë me këtë dvërtej që i kanë përqafu, përgëzojnë me këtë freski që i përjojnë për Allah Gjellë Gjellalu, apësha, na për lezënë. Përndaj edhe, koreshte me kësë kërkanin, si kurse si kanë sur e lenam, kërkanin që, mas e lezënë i këtë iber, oa në gau fi, kërkanin një lej ragimi për baldezime që është e në lagu, uen në gau, qëka është uen në gau fi, kur të lezut jo, e i bërë i shurëm jo, mësënjë e të fjallë ati, apër, nga se kanë po e kanë pa, kërështë e mjekësë, nuk mund është me mbet indiferent, ose shtuat tërbimi e që është në mundim të personit, e tërbim është i dhëndë shumë, ose shtuat besimi, nuk ka indiferens, kemë rëndësi, Kuranin nuk të lërë me kun indiferent, ose fëmin humë, Allahopat. Fa ama elldhin e amanu ata shikën besuar zadetum imana u ashton besimin. Uhomi stëfshiruhun eda ata krafti besime që shtohet. Ata vazhdimisht pergjsojn, ata vazhdimisht japin myshde, ata vazhdimisht janë të gëzuar me kët uzym që Allah u dha. Wa ama elldhin fi qulubihim marad. E ata shikën zemrat e smura, të smura nga xhelozia, nga zilia, të smura nga urrejtja. E ata sindikun, fëzëdetum rëgjisen ila rëgjisihim. Edhe këtë një shtëm në që ka kronin. Edhe këta nuk i lënë pandikim. Mirë po fëzëdetum rëgjisen ila rëgjisihim. Uvashtën dyshimet, mi dyshimet që i kanë. Një jo dyshimet reale. Po rëgjës gjënë rapë është edhe ndytsin. Nëndytsin e gjelozisë. Nëndytsira e uretjesë. Nëndytsin e, e, e, uretjes, e armicisë të padrejtë ju shtot edhe ma tëjpër, tërbimi ju shtot edhe ma tëjpër, edhe këta ju shtot edhe qëka tërbim, u e mëtu, u e hum kafirun dhe kështu vazhdojnë në këtë shtim të vazhdojnë të tërbimit, diri së vdesin në mëzbesim të ube 124, 125. Pra ndaj të ndërur rëzërbësimtarë, Korani në qëfar doloj mënyre që i qasësh, lecëzim, meditim, angazhim, qëka do qoftë, nuk të lenë me të kësë natyre e para është shtimi i besimit në Allah Gjellawala i që nëmë kuptar shtimin e dëshuiz në ti nga dhishmis për të nështru e kështu e kështu nërata fryti dyt i këti proces që përflasit për të tëndikimet është mshira e Allah Gjellawala Allah Gjellawala thot wa idha kuri el-Quranu fështemi u lehu ansitu laallekum an turhamun ayat al-a'raf sura al-a'raf ayat al-dushna 4 Allah jalla walahu wa itha quri'a al-quranu qurta laza'u al-qur'ani fastami'u la djayani wa ansitu dhaashni la'annakum turhamun cin kat manir jissasi ta'rini mushirin e allah jalla walahu do mushiruni at Një kërtu asë për mëshirë në lojën leovalet E kemi si koncept shumë përgjithshme Në të pa definu Nëse e pyët një musliman A ke dëshirë Allah me të mëshiru Me të bo rahmet Përgjigja është Gjithë së se po E mirë, kalujmë të e dyta Si e të paramendon Rahmetin Allah Qështë e paramendon në, jo, në kuptim të formës Në kuptim të ndikimit e ti Nëse dhja rahmetit, qëka ndoët e ti Në kuptim të ndik Zakonisht se japu përgjigja është e kufizuar në raport me dënimin, nëse Allahu mëshiron nuk dënon. Tjetër tani çu të sillen te dënimi, te hidhrimi, te falja që të sillen. Jo. Rahmeti i Allahut është shumë më i gjon. Apo, gjasë rahmeti i Allahut po shih çdo gjë. Kapërcyoni shëren të ndrozer një çdo musliman të shpjegon të gjësinë e kosmosit. It's është vazhdimi se vazhdimisht ende në zërin më sipër, këtë shkencë ka zbuluar dhe vazhdimisht e zbulon. Ju keni pa prezantimin e disa pamjeve nga kozmosi ku shihen disa planete të prezentuara dhe ku toka është një grimcë vogël përballë diellit, e për dielli pastaj një grimcë ende më e vogël përballë planetëve të tjera, e kështu me radhë ti shë një gjërsë marramendse, të paimagjinushme, të pashpjegueshme. Po të më shasë diçka shumë më gjëra tani. Dhe e që ti e shëh Dhe që është e mëshme u pa Nuk është asë minimum i asoj që mbitet pa u pa Apo Sa është gjërsia e tërkësa tër e tërkësa e tërkësa e tërkës E pas i shpegimi gjërsia e gjërsia e pas gjërsia Atër këshkënësarë tha E Allah o thot rahmeti E Rahmeti jëmë kej këtu i ka përshmi Maj ma se kej këja është të për Rahmeti Allah gjëllë në orë është ma i gjithë e kejtë kosmosi e se krejt gjenit, e se krejt, nuk ka dhe qka që e përthekon në rahmetin e ti, e aq do që e përthekon në rahmetin e ti. Nga kjo rahmet ka që i madhë, pse po mi aftosht me hisin e falje, zesh? Pse po mi aftosht me hisin e, e, e shpatimin nga, kjo është e madhë, ka shumë, bëhu ambiciozë soma të e përmemoratë. Për. Andaj të ndruzër, varsisht, me qëfar shpurte shkën dyqan praq edhe mushme apo praq edhe mushme me, me madhra praq me mush, qa që ki strofecim e na ka ere kër shkune të rahmeti Allah Gjellera shkune me strojsa të vugle në aftë apo në pak marrem nga rahmeti Allah Gjellera e cëla është të e strojsa e madhra që i merë shumë, merë shumë Kurani shkëtë Allah me Kurani së në dhe të të mëshiru që është qështë nuk përthu në rahmeti ti, e është nuk përthu nënë sëmëshëruar i ty, nga si këshku me, këshku me sëtojstë më adha. So ma te për e zgjeran, kërkes në rahmeti me Koran, për është dhvi e rahmeti Allah Gjallat Gjallat Huavdo. Ar-Rahman Ar-Rahim. Një nga djetarët bashkohor, El-Bulehi, Rahimullah, e ka një tëfsirë të matë Koranit, Dhe aty e shpjegon që ështën e rahmeti, Allah gjenë lera shumë interesantëm A i të të kështo Hua rahmetu erhamirrahimin Të Koran është mshirë atë gjithë mshirë shmet Kjo rahmeti ti, në kam shrua Allahum e ta Fe hua rahmet, e ta shrua me e shpjegu është mshirë që Allahum e ta truan nga mëzbesimi të ruanë Allah gjëllë leuala nga idhutaria, dhe të ruanë Allah me te nga dyftirësi ato. Të në rozër, shpëtimi nga kufri, nga mëzbesimi, nga idhutaria, nuk bëhet për mes arsyës të logjikës veç ato. Jo, për, kjo është njët. Kjo është njët. Me qka ke shpëtu nga kurë thët e mëzbesimit me rahmetin Allahu Jannal. Shikojë Allahu Gjallori thot pejgamberit alaihi salatu sallam, na ku fłosë për Muhamedit sallallahu alaihi وسلم, s'ka qenë i but, e s'ka qenë i mirë, e s'ka qenë sabër. Ti ishe çfarë provokime i bën hipokritat, e çfarë probleme i shkaktojnë kur ai ishte Mekës, e çfarë të larshë ka lloj-lloj dhe prapaj fal, dhe prapaj domon i but. Është çam na magjnitemi me me, me, me kët mshirë, në në magjnitemi kët butsi. E burimi i saj ku është Burimi tërë kësa i kohë është Allahu thotë Febima rahmetin min Allahi lin të lehum Allahu të kam shiru e e bu i buta ja. E ka prejkë rahmeti Allah Tani nuk dinaj që ka mushtecu Nuk dinaj që ka me, me me kun i egr, i, i, i, i ahtë Nuk dinaj Jo përshka këse qështu e ka falë zoti Febima rahmet Të ka prejkë Allah me rahmetin e ti Rëndhe ku të prejkë Allah me rahmetin e ti At ty ku të prek rahmeti i Allahut, nuk të prek mosbesimi. S'ka mundësi të di atë pa bashkuar. Ku të prek rahmeti i Allahut, nuk prek dyftërsia e aftën. Don virusi dhe bakteria e hipokrizis e nifakut nuk mbiheton në atë vend ku ek ka, ka plot rahmeti, rahmeti, rahmeti i Allahut subhanahu wa taala. Dallë shiko sa rahmeti duhet. Pastaj thot rahmeti i fikroni është se trunë, Zotë Gjelliora, nga të gjithë lojt e padrejtësive, nga të gjithë lojt e krimeve, nga divjimit e ndryshme, nga smunit e zemrës. Êshtë mëshirë që Allah Gjelliora të përkrahme te në sprova dhe fatkeci dhe në telasha. Êshtë, spro, Êshtë rahmet që Allah Gjelliora me te të i largon brengat, të i largon piklimet, ta i largon Allah Gjelliora stresin dhe depresionin e kështu mëratë dhe dhe është më shqirë që Allah me të të mbron nga dënimi i të jepëtën. Tha e kuptimit të rësoj është se kush besën në Kuran gjitha këtu dhe shumë tirej fitan e përton. Kjo e Rahmeti. Pra një Allah me të thotë se fryt indikimit të Kuranit është fiton nga Rahmeti Allah Gjallonë. Sa ma te për ti e meriton këtë Rahmet si rezultat indikimit të Kuranit, për aq edhe përfien këto fusha që disa për të një i përmeni këtë djetar la ndërruar, atë që e prek rahmetja Allahot, a ka që ka i bën fatkesia në dunja? Atë njëri që e prek rahmetja Allahot, a ka që ka i bën për shambull smundja? A ka që ka i bën për shambull sprova? A ka që ka i bën vezvesja? A ka që ka i bën shajtani? A, a ka? E pa mund shmërt nuk mundët problemër nga se Xhenjeti realisht është rahmeti i Tij atë. Apo, nuk është xhenjeti vend shpaguimi apo. Gase xhenet nuk e fitojmë për shkak ose si rezultat i punëve tona, kë punu ç'dirsa jote. A është xhenjeti dirsa ja, e besimtarve? Jo. Dirsa jone është përpjekja jone e sinqert për me injhenet na me mundimin tonë, munduemi e lotë me e dëshmurëse, na i jara për një me, po kemë qëfë me shku. Kja është, është vepra. Qëtut o vepra veç, vepra është veç të kërrethi përpjekje, sa thëmë. Mirë po, shpagimi dhe kompenzimi, s'ka të bëjmë e përpjekje në lotë. Absolutisht. Sikur se i ka thënë lotëja lë dhe merjimës. Preke, preke. Trungën e pondës. E ka preke jo. Preke e ka qenë, edhe është dridhë palme dhe karahurmet. Prekja ka shkaktu dridhën? Jo. Jo, ka shkaktu Allah Gjallaj Gjallu. Aja ka bo. Prekja ka qenë, dhe me thonë, përgjigje ndaj Allah Gjallu për pjekin e kërkuar. Kaq për te për kërkaj, së përdu ma shumë, kaq për kërkaj. Po kërkaj për te më për pjek. Ndërsa të të të të Allah Gjallu i, i mundësën e të. Pra ndaj, gjenitë ë Rahmeti Allah Gjellewalak Në gjennet Nuk ka, nuk ka, nuk ka Shusen nuk ka nga të këshijat Po më ngafton që nuk është burimi të gjithat të shijet Nuk këshë e tan Iblisi nuk mund me hi në gjennet Apo, pëse nuk mund me hi në gjennet Pësa atyjo e Rahmeti Pra ndaj, ku është Rahmeti Së këshë e tan Ku është Rahmeti, së kanë dikemi iblisja Pa mund s'mashtë Kur mund në ngonë Rahmeti atara atara departon iblisi me ushtrinë e ia vepracsomun ku ngonda lameti praci ma loja ket Allahu te rahmeti apo kuran gjithçka rahmeti Allahu te zelalu hu ata prandaj gjithket mundësitë shumë tjera për të përfituar për të fortifikuar rezultati i këtij ndikimi është mundësia me fituar rahmetin e Allahu te zelalu hu ata etrita te ndrumzor është e para thëmë besimi e 2 të mshira dhe e 3 të bereqeti rezultat i ndikimit të këti kurani të ashtasht ndikimit dhe më thonë keqa këna ke folë dhirmë tani për këtë ndikim apë. frët i këti ndikimi është bereqeti qëka është bereqeti atë? bereqeti është një shtim i begatisë Për ti asoj që Ti e shë dhe e prejka Për ti asoj që ti e ban është një bolëk është një shtim Aq i madh Shpeshtar i pashpjevu shumë për. E kjo në dudë shumë Fusha ti dhe stonë Korani është burimi këti bërëqetje Allah u gjerë le ura thëtë Kitabun U hadha kitabun En zellahu Mubarak është një librë që e kemi zbrit mudarak i bekum Allah në gjendore ka beku këtë librë ato e qka nuk kuptan bekimi une nëse ndikon Kur'anit e unë, përfitojnë nga bereqeti i Kur'anit apë frët i këti ndikimi është bereqeti i Kur'anit e qka është ma detajesh bereqeti une për i përmënë disa prej veç Sërimet të këti bereqetit. E para, bereqetit i shpërblimit. Tëndërëzër, nuk ka mund që njeri ju mundet me u shpërbli si kur që është mundi që shpërblit për Kurana. Nuk ka kështë. Për mëndër për shambër, ka thënë përgënberi sallallahu sallam. Men kërë e harfën në kitab i Allah, fellahun bihi hashtretu hasana. Kush elezën një shkrojnë nga Libre Land, i ka dhët mira, dhët mira. Ka thënë, nuk për thëmë Elif Lam Mim një shkrojnë, për për thëmë Elifun shkrojnë Lam Mim. Do nënë kërthush të Elif Lam Mim, të redhët, të mira i fitra. Këtu të mira së ka dhëpë, ega mështëmë ajen të mira për shambullë shëndetsore, ajen të mira për shambullë të pasunisë, ajen, ja, të mira, ndërsonin nga shpjegimi i argumenteve tjera kuptujm se një emir ka ere është e barazdeshën me këtë dune në që kontapta një emir eftër që kani këtë do na do të kuptu kërra më për të mëllaj këtë e në fërta maramence në kush i kuptan pejgamerësën për thot vëk, për cilë një shprejhjeta Bigamberi asëpë për thotë Kush e në zonë një shkruen nga Korani I ka 10 mira Mbreqeti I sevapë e gjithë për shpëllime Shë ka 10 mira Ashtë Hasana 10 mira Allahu Gjallewala Mbekara Në përmenë duan E njerëzët mirë Thotë Dhe nga ata E burat të mirë Muslimani ka që thunë rabbena Atina fi dunja, hasana O fi lë akhirati, hasana wa kina O kina adha ben na O zot më japë të mirë njës Në dunja Dhe më japë të mirë njës, hasana Njës në herat E mirët dunjas Kanë thonë djetarët është Imani, dhe pra mirë Jeta e kënshme, e lungëtur Gjitha këtu brana, një të mirë Apo një të mirë o fil akhirati hasene edhe mjab të mirë edhe në ahiret e mirë ahiretet ka thonë është fali Allahot shpëtimi nga zhore gjennimet hyrë janë gjennet hasene këtu pat dhejet ma mështojte dhejet njështë për njështë lojnë disa e minu me kalkulu me një hatë me të ashtu shqibjan kanon për dhëmë se me një hatë me dikon me njëzu kopet kuranë prafështështë 3 milion sevapë i marë aftonë 3 milion Hasan 3 milion Hasan. Pozoar në kohë, në kohë bëret çet më i mos shikoj kuran çdobë. Nuk të shpërblan, nuk të paguon kurrë më shumë se Allahu xhellahu me këtë Kur'an. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Iqra'u al-Qur'an fa'innahu ya'ti shafi'an yawma al-qiyamah." Dhe në Kur'an, gatë ai vjen ndërmjetësues ditë ngjykimit. Bërëqeti i Kur'anit në shoqërinë në gjithëmit paramëra baba son son i garantën djalit e as nëna e fmis e as vllo vllo të gjithë thon unë vë në vsinë vsinë apo krejta e xoshni keta e netik na pun rregull po tash i kem dogodet tona kurani breqeti i i xoshni me të nuk ndohet as as tjetra nuk ndohet as naherat vian me ndërmjetë të Allahut dhe të llora për ty ka thon pe ka mbeli sallallahu aleyhi dhe kurtë ta të pamë ushme që Allahu dhe Lori ka thon po ne ka profet Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thon Muhamedi sallallahu aleyhi salem aty ka ne Kur'an tasil Allahu dhe ne ju kim dhe i thot ikra wor taqi leza dhe ngritu fa in manzelatuka ind akhir ayatin kunta taqraha dhe pozita jote në xhenet do të jetë tek ajeti i fundit që e ke kelezu, ndo një. E qështë e qështë e për në jetë i fundit? Kelezu Kurën, me marë Kur so ko kelezu Kurën, so jet i kezu. Beq fatë janë, nëse kelezu, për shambull, një qënë herë, shtatë e jetë, shtatë qina jetë, në po, një qënë si jetë, një qënë so jetë, i kezu më shumës një qënë herë, një miherë, shtatë me jetë. Letëzë, letëzë, së shtatë me jetë. Arona, veç fati një mjërtë nëse e ke lëzunë dunja, kemë ngrinë dunja sa 7.000 e të me i lëzua. Dhe. Na, hirat, e ko është ma shumë tira, bërëqet i ngritës, këtë ngritë, këtë bërëqet, këronje mundësën, këtojnë frytet e këti ndikimi, nëse na, në dëvërtet, përfrimën e procesin e duar të ndikimit, jo gjithë do kush, na përflazin për ndikim të mirëfil, që kemi kaluar ko, duke e shpe Për ndaj, bereqeti i shëpërblimet dhe bereqeti i përfitimit dhe bereqeti i, i, i, i shëshrimet e apë. Tëtra, bereqeti i shërimet të nëzër, Korani është shërem edhe përsmuni organike, por edhe përsmuni të zemër e shpirtnora. Esa me në që Korani është vëqë, ja, ja, Korani edhe kërë dhemë krytë, edhe kërë dhemë koma, krymë punë, me rejnë e lojnë e lojnë e lojnë e lojnë. Po i krymë punë që dhe më thonë përfjet në proces një duar të ndekimit si kështë të shumëtën Bukhari o dhe mëslimit nga Ebu Sejdel Khuderi, radiallahu ta'ala në që li thotë se këmi qenë në dhëthëm dhe këmi kaluha për një fisi të cilë dhe u kanë kërkuar një dimë, si kanë dimu, jemi largu thotë dhe kanë ardhë ma vonë një kur me thonë, a ka dukush për juve që dinë me fry, për para kanë fry, po kanë fry me gjithë shka Apo? Ja, ka thon, po, unë gas e ka kafshu për akrepë kafshë me gjithë këtë përpara me, për me të kafshua akrepë po po me të shtuaftën jo na dvakt apo e ka helmu ka shkuar buse dhe hodi radhëta e ka vendosur dorën tek kafshimi i akrepit kjo sot me shpirtin ora nuk ka depresion e ka kafshuar ja ka ja ka dëmtuajë ka dëmtuajë organizmin e rana e ka helmu ja ka qenë në fatia elhamdullillah rabbil alamin sot është ngrit sikurse mos e pos korgjot Baraçat, sa ozosh me trajtuam njëri, e sa ko, e sa ilaçe, po baraçeti kot, në fati ha të kurson. Kë nuk do më thonë as me shkollë larg asoj, paskë kuptohet kjo. Unë hoqja pat, po, baraçet, asë kan kan qetëm për një ditë të pas hoxha tuat po, më mshirë spitalit ash Kur'an kënu, a, pëtë, jës, këtë, saj, më kënua po. Ja, s'po thëm këtu larg asoj. Mjekt nda duan domosdashëm, e ilaçi domosdashëm gjithçka, mirë po. Edhe Kur'ani duhet më konçë aty. Apo te hapa te ilaçi ti përdorim po, edhe Kur'an apo. Edhe këto proja e pastej është e dalimin dhe bereqetit, nëse e kënë me së njëritet aftonë. Sa so, ka është mundje që së shëronë, apo ka mundësi Koranër të qimelejnë e lojën Leola, dhe për tënë dhe shëronë aftonë. Të shumë të anëtë, të shumë të të ndryshmë aftonë. E kështu me lopë. Bereqet, bereqet e në shërimë ashtë aftonë. Pastej bereqet ndije. Mëllaj, sa so, ka të vërtejta njerët, hullumë tënë ka bëdu diçka që të na fmia do të thonë e kanë thosur në kitab. Kuror Kurani ose e kanë kuptuar këtu. Me racat. Në santi shkorta kupton, shpreta kupton diku të hyn 50 vjet, 100 vjet, diku 1000 vjet. Vërtet e Kurani bëreçiti i i ksoj so ko informota. Shikojuara apo Allah xhirilon në këtë libër. Shikoj so ko, to është çka kanë thënë përpara që a ndodhësat, që a këmë ndodhën të armën, dënjoja, ahireti, pejgambert, armiste pejgamberve, kur vishë vish tematikat me merendit, anë i den majtrasi këllibra, vishë tematikat, që shpjegu kënë ka shfaqe, kejto që të jena, kej që të jena, bërë qëtë shkëndësor, bërë qëtë ilmi të ti, për ndaj, sa so kënjerë që janu me lëllëjt, përpjekër, marë të një vërtit, gjithë ato. Spona më tregu paradisë, po në pjesëpiati rossi ku do më tregu, dëgjova një prvoi si, një profesor i ri në Amerikë, profesor i matematikës në Universitetin San Francisco, përmante përvojën e tij si musliman apo gategistja. Shumë interesant një u them i tij, ekshenthil ekskluzivisht në Londër, me një seminar më tregu çu musliman apo. Nga interesant përvojë e tij musliman, edhe për një më çfarë pyetje bëi kë? Për ta don jallë uniformoi kurrë shtep parë mësu Kur'an mend që edhe mu me, me vetë atë. Ati musliman ja vën. Sidoqoftë ai thotë e ka marrën me Kur'anin, do mund rastisht i kalon dorë, pa kërkuar for apo. I ka rënë dorë rastisht. Edhe atë ka marrën me Zuhqin, ha çka kaon topun. Thot Subhanallah. Kam qen atë me bindje, don jo atë është çot, jo jo, jo me bindje do me kon atë. Ai ka pas argumente fakte. Thot gjithë ato fakte që i kisha mi rënën të koronin nga një nga një afton ka një nga një unë e le zaj dhejt dëshimi bishin unë e një rënësht mi rënësht e 15-15 dillima tira kam mëndu si jenë të parënushme i rënën të papypsat heq pa në vetë i rënësht e kej që ka ka afton këj koron afton a i së so, i ka ka përështu 14-15 me më më binë se e tashim vërë një kullë huallahu e hadh ketja ka rënështë ose nuk mosh azim më azim në sopët andaj këtu e në frytat e ndikimit e dur të Koranit apënë dhe gjerështu të, të ndrozër pej frytetve që me ta përdu këtë pjesën e përbyll për, për, për melion venet për pikën e fundit është ndikimi ose frytet e Koranit ose frytet e ndikimit të Koranit në ruat tje dhe në siguriat kështë mbron më mirë se Koranit sa ka rëzicë Nuk mund është më mbrojtë. O Allahi, krejt ushtrit e dunjes me, me të rëthu, së në mbrojnë afë. Sa so ka sulbë nga shetan të nërëshmë, nga e gjendë, nga problemet shumë të, kosh të rrune, Allah, kosh të mbrojnë. Sa so është do është mund me do në më rrune, për këtë në punë. Kë thënë pegamberi, sallallahu aley sallam. Kosh e nëzën ajeti të kursin, para se mërëm e fletë, ja dërgën Allah n askëmbër çat ndrujtë çfarë të nejt, parana, edhe, minotës, pagu ti morr ruaja me net para no që në ato ndrimi notës sa di buket paguhet pastaj të s'ka gjë me atë apo kjo ruaja nuk vjen ditë me drutë edhe ditën drun këtu teatro është ai ditës ky notës është plus flan komrën veç as një punë s'ka veç me drutë ty apo sa ke pagu e kompunuat ti kursin s'të vështon kërkosh vallah qysh jasë jo mësha ke ndruaj sa ke pagu e mos ke pagu kursë e kompunuish ta Brachat Allahu Brachat kjo është ai ai ai bolloku immersivet kuronet nga gjithsa ont Shikoj ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa surën Bakara inna ash-shaytan yanfiru min al-bayti alladhi yuqra fihi suratu al-Baqara ai ai shtëpi që lexo sura Bakara jo jo nuk ihetoni ai ik pe asaj shtëpi apo me bove me roksut që na ruktë të rrosh shikose u ik jo meret te pa po, ka thon pejgamberi Omar Nuk jam syntin rruga që shejtani nuk ken rënëu athon. Ço s'të bota shpjegoj të sipër sa Omerit radhiyallahu taalan. Sa Omerin e ka bëu Zoti që këtu merrujti me Kur'an, se ajo ju koni fortë e fortë athon. Nuk ka ikë shejtani nga mushkëti e Omerit athon. Jo për këtë punë. As nuk i ikë shejtani nga trinja e Omerit. Ka pas mbetë me sa Omerit që ka ikë shejtani athon. Jo. Ja, po nga ndikimi i Kur'anit te Omerit ka bocë me ikë shejtani athon. A dhe edhe shtëpia tona në, nëse mbushim me Kur'an, lexojmë te Kur'an sule Bakara, me lena Allahu jebna jënanu nposhtë, nposhtë. Ëndodhin e mos provu, por diçka, mirë poştë, diçka kalimtar, diçka, domethë, që Merina vëjet lavda, nposhtat, nuk ka mundësi me qendru. Absolutisht. Me këtë bereqet Kurani, domon edhe ti shton se vopat, edhe ta shton dijen, edhe të shiron, edhe të mbrohen, edhe të rumb, edhe shumë më shumë tjera që mundu me i përmand, gjitha këto të ndruaz si rezultat, si fryt, si pasoja, asoj që Allahu xhallahu ta. L'u enzër me hadhe l'Qur'an ala gjëbel L'era ejtëhu khashja Më të saddjen më në kashjeti Allah Po tek shumë zbitë këtë Kur'an kodrëve Keshë me pasë është duko u qafë E ne i themi kodrëve Përgjigje apo. Sa Allah Gjellewala Këtët nuk ka përmenë me, me i nënçmu njërës Me i stimulu njërës E pas këti u thimë në Kur'an Dhe këti ndikime dhe këtë një frytëve Ne i themi kodrëve Ju ishi qafë ma nga ma shumë se kaq bujna kër në likon koronën të naftën të na ka ma bereqet që ka të kudrat që ka qan nga frika për Allah Gjellera kaq na edhe nga frika nga Allah Gjellera qan zemrat ma edhe ma shumë se kaq edhe ma shumë se kaq për ndaj Allah u ka mundësu që njëri u me përfitur nga Koroni sa so që nuk për asë kush sa so ka mundësi me përfitur njëri nga libri Allah Gjellera një shambull praktik në fund të ndërën dhe du për, për mbyllet të k Jë thashtë, fëllimesht, që ka shumë shambli me Allah, merën nga pegamberi e sasërëm, nga Mbo Bekri, nga Omeri, nga shumë tjerë, merën nga Ashab, nga imame Bu Hanifa, imame Shafiwa, shumë mullama tjerë, si kanë diku kronën të na, ata ata në që formë, ka shumë shamblë. Oshë problem që fa shamblë me marrëmë. Ja, shambl e duke mënu që fa shamblë, e këmë përgjë një shamblë që është përmu shumë interesantë. E ka përmenë Allah më Në fund të susë al-Ahqaf. Surë al-Ahqaf. Në fund të këse surë, ajtët 29 dhe ajtët dherën 30 dhe. Përmendë Allah gjithë dhe u në gjari interesante të disa kresët. Për ju njerëzatë, të gjinën dhe atë. Gjinët janë kresa, që janë të obliguara Allah në madhuru, dhe janë të ndarë. Vë inë në minë nërë muslimunë. Për një me ka, musliman? Po, Milan Krasitun ka edhe gjynoçar që e ka gju rrugën e Zogëllorave. Ka dy lloje. Kaçi janë ushtot sëjtanit, por ka edhe që janë robtë Allahut e dëgjues. Krijesë si kusër njerëz. Kan detyrat e tyre, kan punët e tyre apo. Dhe një nga punë të mbrapshta që i bura do të mbrapshtit është, domethënë, më bë trazira tonë këtu apo. Duke bashkëpunuar magjistor Kinsa e din të armën, e din të sot për të mund të bëj manipulim me njerëz atë dhe moment që këtu më shëjtan dhe kanë po që marja informacioneve që i kanë morën nga qëllin njërë për mësheft është në bjullë, s'ka e pa mund që më afrun që s'ka, me një herë për digjen që ka për ndodhë dhe e organizën shëjtani, iblisi, i madhë një ekspedit e po me shikun e për tokë që ka ka buva kje diqka që t'kyndryshim përse diqka ka diqka ka, ka, ka, ka ndodhë diqka parë mënat është kër Apo, kush me shku me këqyrë, qëka e kam zhjithë? I zgjithë, ata ma besnike të ata ma... që ka në zgjithë? Pa dhe në ata që ka ma besnike, ma ato që atë e... Eh, e qëta i ka zgjithë? Ata duke shkune për... Lëvizën ata me shprejcit madhe... Ka nërit me... Kalu Kahmekeja. Pegamberi Sa Salim, si kërëtë të minë abasë, i radilat të aranhu, ton ka qenë duke shkune një vendhe, është nalë duke ledzu kur anë të fërë e këtu ka ndodhë këtë ndryshimi atëm. Që komë, përshka ka në ardhë, e që komë si janë kry, shembo dhe maj mirë indikimit, me gjithë tha, komponetit nuk gjenë atëm. No, i ka qu iblisi, no, së në thush, shetani, ja, që kjo është kejtë iblisi është sinonimit gjëtë keqa, këj i ka qu atëm. Përshka i ka qu, në detyrë shumë të keqa, përses përmune dhe mashtru mu, që ka u bo? çast po munum me bashpor me magjëstar dhe me me me fallxjur çast po munum problem në këtë kantinë të deleguar nga krijesa më e dytë në misionin më të dytë që i kanë postë edhe janë takuar me njërin më të pastat aty Muhammedin sallallahu alajhi wasallam wallah vesh me njerëzu këtë Allahu akbar mahnite sapo çkaosh kuranin rasul ahqaf نستنون ترثدين مصرانين توبة نيش نيستقاط ونيش نستفعث أحقاف نيستنون ترثدين توبة قضون بساتي أمام أجلوه ماذا؟ كتوائيد الله جل ورثد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمئون القرآن فلما حضروه قالوا أنسيتوا فلما قضي يولوا إلى قومهم منذرين وإذ صرفنا ذكرني t'i këthijëm ty, t'i mënsuëm që me kalu kahti, një grup i gjendjë bapëtëm dhe jeshtemi unë në Kur'an unë alën me e dëgju jo me ni jo me dëgju me vëmëndje kjo është istima, me dëgju me vëmëndje falemma hadaruhu posa e dëgjuan kalu ansi tu hashtë në shuj hashtë në falemma këdhi që ka këtë, këtu e këna jemë me ndoha në shola në sërëm, posa përfundoj në nëzimi, vallë u i nga ka u mi mundhërin, u këthyën të kësh, të këpopële dhjënë, të ata që i kanë quë, përta është u këthyën, me thonë, mëzë vetë, vëllë i përru, po, për qajin të vë, mundhërin, me otërhegëve me andjen, nga dëvijimja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Këtë njare për për cilë Allahu gjellë nëra në kuran A i që shënë që të gjë Kaluja ka u mëna E gjë ina se mi'na kitaben Unë zile min ba'di Musa O pop lëjon Na e këna ndëgju një liber da jetë Që Në gjënë asaj që I ka gjithë Musaot A, a ne shumë u lëma thonjë Se këta kanë qenë dëmonë Pasudit Musaot Kanë qenë hebrej Në kuptim të përkatsi svetar ato më sadiqë li ma bin hadhe niç kafai kën kypurat do me besun allah xhallahu ala milion tu marzim milion ktu njeh yehdi ila al haqi wa ila sirati al mustaqim esli berça të vësej ke ka shtë vërtetë dhe ka sht rruga drejt ya qaumana ajibu da ila allah o poplion përgjigjuni këtij thirrje si që zoti xha ka thënë përgjigjuni per djegjuni kthith se ka drugu Allahu xhen lewala wa aminu bihi dhe besonin te jaghfirlaku min dhunubikum wa fa'ala Allahu junud wa yudirku min adhabin aleem dhe Allahu ju mbron gadinimi i dhemshem wa men la yujib da'i Allah ai qota shtabun o jallal she qatongtum sim per djegjuni thuni qe pa ju ru zot ju fault qe xhallah floset apo wa men la yujib da'i Allah ai qe nuki pergjigje thith se te Allahu falesa bi mu'jizin fil ard Në të dhe se nuk është i pamposhtë në tuk na, Nëse nuk i përgjirë Allah Nëse nuk i përgjirë Allah Nëse nuk i pamposhtë Nuk i përgjirë Allah me deke Nuk i përgjirë Allah me në në njërë dërshme Valej se me ndunje u lia Dhe krasë saj Nuk ka me pasë mikë Ose për krasë Që e mbron nga Allah Gjellevala Una i kefi dhalali më bin Dhe këta që nuk i përgjigjen Kësa i thire kanë Me qenë në e thanë këta gjinë, krije se të logja lëvëra. Në përmblirët e kësoj, mund të i nëzirim, minimvizu në që të pikamë. E para, si ndikoj kuranit e këta? Shiko ku shken, edhe në ndëgjim të partë kuranit. Kjo është derë si parë që i ka një këta, këta s'ka një derë si që për para. E para është, edhe inësatë. Në ndëgjimi, me respekt dhe përkushtim, ka talë? Ha e dyta, domethën, ë uh, mas kanë gjithi, pone, uh, një, një, këta, si pjeka, ndërprej ata. Kandoj ti po ndër, ja ato se kanë fjalë pika ose kanë ndërprej, ose kusht e kanë guditën në fundov. E treta, çka kur e kanë kuptuar këtë ndikim, me kur e kanë përtu ku ndikim, no kanë post mund si merules për vete. Me, ja që më mendo me tërth. Këtë këtu, forma ndikimi që duhet më marr mësim, kanë shumë më nda më tërth që për njërë janë ka u mëna, që për njëtë butë, o popë lejonë, o jëtë tëndë, që ka kjo ursin dhe vetë, ku e mësumë këtë ursi këta, ka shpejtë? Ja, mësej, Korani, ka shpejtë, këtë ndikimi durë, pastaj, u asëruan se, aja që kemi në gjurë është, e sakt, e vërtet, duhet me e pasu, pastaj, pas, posa u asëruan të vërtetën, edhe, e përcad me kërkesë, këa ës Dhe pas taj, dhe ashtot, shikon që familje bashkuar mes inkurejimit edhe kërstimit. Ja këfir lëkum ikum, i ndënum i kum, o ju gjirë kum i nga dhabin e lim, edhe jo falë gjënoat, edhe ju jo rëmpi dënimit Allah o gjëllevara. Dhe shikon e pas taj këtë kët, uh, lëj uh, më shta uh, emocionit brend shëtë të tyre, këtë kët lëj, subharë Allah, uh, dëshirët flakt, përlëzim, o men lëju gjibdaj Allah, nëse si përgjigjim, mështë vetë për juve që a këmë një gjele, që ka ndodhë, në më dajtë këptim, se kam përtu seriosisht ndikimin e fjore së Allah në gjithë dhe gjithë dhe lojë. Përna i kërë një shemë, dhe tash, praktikë konkretë, që ka shumë shpegime, i përshpegsimë rra me i rënditë vetëm disa, si në nënvizimin nën në këtë ajat, si një shemë në praktikë se nëse Koranit ja mundësojmë ndikimin, dhe për shfimin proces të ndikimit me gjithë përbërës të kërkuar që si kemi vull për ta me lera Allahu xhela dhe uala nuk do të jemi kur indiferent. Dhe lëvizja do të jetë e pashmangshme në drejtime pozitive, edhe me shtimin të besimit apo edhe në mëshirën e Allahut, edhe në baraqet, por edhe në gjitha këto manifestime të tjera të këtij ndikimi që si shambull mund të shërbërojmë ne këta gjenë kreset e alloqe lewala si u ndikuan me në dëgjimin e partë të ajetive të koronët e mërë. Kjo është argument se dëgjimi pozitiv i duar me lenë alloqe lewala lenë gjundë pashtishme si kurse e thashtë në filenatëm. Andaj, sarë kemi lezu Kuran dhe sarë kemi dëgju Kuran nuk e di tash gjithë kosh përreti e matë ku është me gjitha këto fryte edhe me gjitha këto rëzotate. Mirë po me anë të gjith, pa, pa gjigje, jo të gjithë pavarësisht dallimit të përgjigje, jotën këtu pak kjo është vetë personale, por me anë të pavarësisht dallimit të përgjigje të gjithë ymi të pajtimit rreth çësse të gjithë kimi gjith një me përmirësu çës dhe korona gjatë vallë lavë. Tashë kimi nevojë me pasë çësje më serioze, më të vazhdueshme, më në kontinuitet, por edhe më cilësore me përbërës të duhur por të duhet pastaj edhe ndikimi i duhur e kur ndodht ndikimi i duhur për të përfituar pastaj edhe nga frytet që dalin nga këy nga këy ndikimi apo Kjo është rëndë që kemi thënë për të do të thotë xhiroja e katërt në Sallallah xhel leuala që tëra që kemi folur për të na e bën Allah xhel leuala të mundshme që për mësojmë të përfitojmë të i hapim zemrat për ball fionës Allah xhel leuala Çünkü Kur'an me twerte lën gjunjt pa shlirshme në, në zemrat tona, në gjuhët tona, në jetën tonë, që bi bazë në Kur'an të udhëzohemi të formohemi të edukohemi ekstra më shumë roma që do të kemi fol deri më tani. Ës begati dhe mirësi e madhe Allahut, fjalë Allah xhënlaura. I lumë ai që iadim lirën dhe përfiton prej tij. Allahu na bof pëti në atë. Mekaj beqofonte aki më hasëm Zot i shoqërohet. Sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sallamun besimë kariem.